Tunafahamu kwamba ulikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikoo cha Dodoma. Yeah. Kwa nini sasa hivi hauko shule? Ah, uh, nadhani abali nazo taarifa hizo zipo, umewajua. Kwamba mimi ni mwanafunzi wa chuo cha Sayansi na Mawasiliano Dodoma na msispika wa bunge pale chuo kikoo cha Sayansi na Mawasiliano na elimu angavu. Mhm. Mm ah, yeah. uh, tumeambiwa kwamba kulikuwa kuna madai uh, ambayo yalisababisha ninyi mka Uh, achishwa atisho masomo katika hicho kitivo ambacho tunatarajia kwamba ndio uh, kinaneta tija kwa ajili ya wataalamu wa teknohama hapo baadaye hapa nchini Tanzania. Yeah. Pingine, kuna, uh, la, ya. Pengine sababu hasa ni nini? Kusaswa zima la mahitaji muhimu ya bodi yaani social care katilikuwa na ambayo tumeanza kudai kuanzia chuki naanzishwa wale walioanza mwaka saba Lakini alikuwa kwa kiasi cha mwafaka mpaka ya mwaka 2010. Na, na proposal ya kwanza ilikuwa ni computer pamoja na flash. Kompyuta pamoja na flash. pamoja na flash. Ndio ilikuwa proposal yetu ya kwanza kabisa. Uh, hizo kompyuta na flash zilikuwa za nini? Maana uh, watu wanasema kwamba mlikuwa mnaziomba tu kwa mna ajili ya manufaa yenu wenyewe. Ah uh, no. Uh. Mm. Nimesema katika kila call. Aha ya proposal ina mradi yake muhimu Aha. Uh Sasa -huh. upande wetu sisi watu wa sayansi ya mawasiliano na elimu angavu kwa sababu kuna mahitaji muhimu ambayo yanatakiwa ya ku propose kwenda Bedu. ndiyo yani Ya nikopo ya elimu ya uh juu. Mhm. Hivyo sisi kama sayansi ya na elimu angavu, proposal yetu ya kwanza ya kuona kwamba sisi tulio watu wa IT tunasema information systems, sisi kuna maengineer pale computer science software engineering sasa tulipendelea kabisa kwamba tukipata kompyuta pamoja na flash ni nieza moja hapo ambayo itatusaidia katika masomo yetu. Ah, una kwamba, kwa hizi... kwamba hizi Ah, una kwamba hizi kompyuta yeah. zilikuwa nizi kila, kila wanafunzi apewe ya, ya kwake ama ni za kwenye hiyo fakati mnaenda maabara mnazikuta. Yeah, yeah, ndio, ni kwamba kwa sababu bodi ya mikopo Mhm. Mm bodi ambayo inahifika na kukopesha hela na wanafunzi. Ndio, ndio. Ndio hizi special faculty requirement zinatolewa moja kwa moja kwa wanafunzi kwa lengo la kuanza baada ya kujiandikisha. Kwa ile sisi tumesema kwamba special faculty requirements hizi ni muhimu vitabu vinategemeana kitabu chenyewe haitaji nini. Sasa sisi kama sisi tulifunzwa kwa kompyuta na flash kwa ajili ya masomo yetu lakini ile omboda tulyoanza ikao limeshindikana bodi akadai kwamba uweze kuufawana hawana kundi tuandike suggestion au proposal nyingine mhm hiyo -hmm. ngamo tarehe tano mwezi wa kwanza mwaka huu nili kama speaker niliripoti 10 na wenzangu kufuatilia taarifa hilo na ambapo niliambika barua ambayo nilimpelekea moja kwa moja kwenye mkuu ambayo ndiye anaeingisha vitu ambazo zime Mm -hmm. na software kwa kuna vitu vingi vingi tumefanya ni dorozesha pale mm -hmm. na koshati yake ilikuwa ina range kati ya 300 mpaka 350 sasa yale uh, dalua uh, sasa kwa nini walisema kwamba kompyuta haiwezekani wakati hicho ndio kitendea uh, kifaa kwa ajili ya masomo kujifunza mm -hmm. yeah labda mbele tumaliza kidogo hapo walezo basi tutaendelea uh -huh. mhm Sisi, kama tiansi, itajika, kwa dfs ni kama watu wa sayansi siasa wanapombadilika katika taifa letu kwa home da information hub tunapewa mm. sisi kama serikali tunaweza kuabudia kila mtu kwa kompyuta yake na kanaaidi bila ni atasema mta tayari ni shahuda kamati yake ambayo itaratibu e, ufuatiliaji mzima wa haki yetu katika chuo chetu na baadaye atatoa feedback sasa nimekuwa nikiwasiliana na wazalimu mkuu tarehe 25 mwezi wa 2 nilimpa barua ya kumomba feedback na tarehe 22 mwezi wa 32 mwezi wa 4 ni wenzetu katuna baloo pole kwa kuomba feedback yake sasa cha ajabu sasa kwa sababu chuo chetu kilifungwa tarehe 14 wanafunzi haya madada walikuwa wanahitaji kwa sababu kuna wenzetu ambao wameliza mwaka jana ambao hawakusoma pale wanaandika sana kwenye soko la ajira sasa kwa wenzetu tena ambao kwa sababu tatatu dakika mapema sasa sabuhi kwa sababu ndio wanaomaliza baadaye sasa alivyotuishia kugonga chuo kilitoa majine kilisema eleven tayari vimekesha kuja niomba 200 na nusu wana uwezo na 550 50 i ya nini kwa sababu 550 si leo hata kama mtato ofu mwana unazo kama 250 kama ni tetu kwa sababu 200 550 tatoweisha nje basi kama wanafunzi na mimi kama kiongozi wao ninge jukumu nilile siku sita konda moja kwa moja kwa zuri mko kudhibitsha kama DA 150 ni kweli kaitoa na kaitoa kwa vigezo vipi moja kwa moja Kunda kami, nyo kami, nyo kami monte, kwa kushekunda kamati na kamati <tokani wan Golden Jonah> na tegemea kumaliza mapendekezo yake kwanza kwa waziri mtafu karibuni kwa hiyo ile swala la 22 ilishopata kimsema wazi kwamba si mapendekezo yatakatawa lakini msaki nikamuuliza jeu hizi 550 zilizotoka yakadai yana taarifa nazo kabisa zile 550 na iposha tuniwasiliana na kuna baadhi ya watu waliwasiliana na mtambo wa msibu pari cho ni kama kuna kitu ambacho imetoka bodi imekuja hapa na sasa tunashinda kuona hizi nguvu zitisita zamani zitoke sasa hivi sasa sielewi sasa kwa nini walitumia vigenzo lakini baada ya wakatibu na wanasiasa mm hata -hmm. wakatibu wazimkuu kulizia pale na akaikataa sasa hivi minane alitoa hizo issue kwa hiyo moja kwa moja ushika ndakaakamata na makosi kwamba rudishe nyumbani kwa wale wanaofuataza mambo yao lakini baada ya kunirudisha nyumbani wanafungwa kuendelea kugoma mpaka vituo chote silifungwa sifungwe hili uh, unafikiri mwelekeo sasa wa technohama kwa ninyi ambao tulitarajia kwamba mtakuwa wahandisi wa TechnoHama katika semba mbalimbali hapa Tanzania, unautazama vipi? Yaani mimi kama kiongozi wa chuo cha sayansi ya mawasiliano na elimu angavu, na mimi kama moja wanafunzi, wa wanafunzi, ugumu wa elimu ambayo tunapata pale, hasa kutokana na ukosefu hivi vitendakazi. Hatabe nikakudanganya ndugu yangu tutamaliza chuo lakini tutakuwa ni kama wanafunzi wa form 6 kwa sababu hatume vifaa vyote ule kompyuta leo ni ni wa chache, wanzu na dunia ni wale wenye uwezo. Sasa watoto walalahoi sijui watafanya ni Napata shida sana na kinachougiza zaidi ni wale mambo ya siasa kuingia vione. Sababu sisi kama nasiasa hatutaki siasa. Tunapata tunataka msaidizi mmoja, tunataka kompyuta kwa ajili ya elimu li yetu. Sasa tunazungilwa. Sasa siendele inayokuwa na madai yetu yalikuwa ni wazi ya serikali sio kuhudhuria sasa siendele kama wausiki kwa nini wanaingilia kwasi? Kwani kitivo hakina kompyuta? kitivo ki, kitivo kama kitivo ah zi, ziko kama nadhani hazizidi az, az, 100 hazizidi 100 na wanafunzi mko angapi wanafunzi tuko 1,200 sisi ni ambayo tuko tunaoonea tunasoma ukikucha dodoma changamoto tunapoenda kuitoa kwa serikali ukikucha dodoma ni jambo amacho tumejenga kwa ushirikiano ya NSSF pamoja na, na PPF pesa za wakulima zawafanyia kazi ambao wanalima nyani nyumbani wanabiditoa kukata makato yao wanalipa kodi ndio kimejenda kile chio kwa lengo kwamba wadogo zao zao watoto wao wasome lakini sasa muda ile zamana yule wanawaudimiza wale watoto kwa kweli hiyo nilaana na ndio maana tutaendelea kulaumu kwamba nchi ni maskini kwa sababu nilaana laana vizuri pesa za walala kwa sababu sisi kama wasomi hakuna maendeleo ya elimu na sasa hivi ndio na information age kwa hiyo information ndio ndio ndio na waishi na sura yako waseme kujiajiri wenyewe na usitegemee kabisa kwa sababu utakapo ajira Tanzania ni chache na wengi na kazi moja na watu wanne sasa unategemea watu wengine watapata ajira gani lakini pia lakini lakin, pia lakin, lakin, unajua ni kitu kimoja bomba taarifa hizi mm -hmm. kuna hela fulani ya malawi mwaka jana kuna siku 26 tulilishi kingafa sawa kutoka mwaka 2013 na wanafunzi wote wa chuo cha dogongo ni mamilioni ya pesa kwa hiyo leo sasa hizo inakuwaje na wanaangalia wale wengine ya, yote wanaangalia swala hilo moja kwa hiyo nilitaka pomo hiyo hilo kwamba sisi sioenda wazimu kwamba mama sisi sioenda wazimu kudai haki yetu na kama tumesoma lakini haki yetu inaonewa tunaponyamaza namdamisha elimu ambayo tumeipata itusaidie kabisa ndio kwamba leo nyumbani watulie ili serikali